Mistë dashur, assalamu alaykum. Je në këtë emisionin do të kërkuar përgjigjet. Ky është takimi i radhës në të cilin do trajtohen pyetjet tuaja që na dërgoni në email adresën tonë si dhe nëpërmjet mesazheve. Sondë më me ne në studio për të përgjigjur këtyre pyetjeve është hoxha i nderuar Alauddin Abbazi. Hoxha, assalamu alaykum dhe mirëserveta nisim. Aleikum salam, mirësevgjë. Përfidojim po, shtu pa ahun burko me pyetjen e par e cila thot, a është në regull nëse për të arritur agjerimin e ditëve të shëvalit. Më duhet të agjeroj edhe të prempën, por paja bashkan gjitur të shtunën dhe të djelen, sëpse kam obligime këto ditë dhe nuk mund të agjeroj. Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdullillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Rasulina Muhammadu, wa ala alihi wa sahbija gjmajin, Allahumme li rasul Allah adrimi çojm selavat dhe selam pe pejgamberit e vërtetë Muhamedit lidhrim dhe paqe qofin ti familjes, shokëve dhe të gjithë atyre besimtarëve që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me udhëzimin e tij deri në ditën edykimit. e gjykimit. Ëh ekzistojnë disa hadithe nga pejgamberi sa selam të cilat japin me në kuptuesë besimtari e, kur dëshirojnë të agjërojnë nafile E, nuk, nuk është e drejtë që të agjëroj vetëm ditën e premë pra ta veqoj ditën e premë me agjërim prej këtyrë hadithëve është një hadithë të cënë e shenonë Buhariu se me një rast një grua gruaja pegamerë sallallahu aleyhu a sellem ishte duke agjëruar ditën e premë të gjumoh dhe pegamerë sallam kër e kupton thot a ke agjëruar dje që i bjën ditën e ajt a jo thot jo a do të axhirosh në sërditën e shtunë ajo prapë ka thënë jo atër Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka thonë prish axhirimin dhe mos axhiro. Pastaj në një hadith tjetër Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka thotë mos e veçoni ditën e pramte me axhirim përveçse nëse axhironin një ditë para ose një ditë pas. ë vë nga këto hadithe japim me kuptu se do jam për qëllim axjerimi nafile për arsye se axjerimi i ditëve farz që na kanë mbetur si kaze si i themi ne atëra lejohet po as për qëllim këtu për nafile. Ën këtë kët aspekt e, ulemat e kanë urëtur që këto ditë veçohet me axjerim nafile edhe nëse e, besimtari ka për qëllim nuk ka ndonjë qëllim tjetër vetëm se ta e, ta axhiroj këto ditë për shkak të mundësive apo si nafile. E, mirë po nëse kjo ditë bjenë si, si njën nga ditët e agjërimi, si kurse mundët më ranë dita e Arafatit, apo mundët më ranë dita e, e këtyne ashurë muharremit, muaj dita e djetë e muaj të muharrem e kështu më ranë, në këtë rast kanë thanë që lejohet agjërohet për arsye se në këtëto raste nuk është për nuk synot agjërimi i vetë ditës, po synot agjërimi i, i Shevalit ose i Arafatit e kështu më ranë për këtë shkak e, themi se e, edhe në rastin konkret në ditën e shevalit, ditën e shevalit, nëse një musliman e, nuk ka mundësi me e lidh e, ditën e premtë qoftë me ditën e Ajteme Axru apo me ditën e, e shtunë, atëherë themi që nëse ka mundësi atëherë është e drejtë të veprojë kështu. Nëse nuk ka mundësi për shkak të punës, obligimeve e kështu me radh, Atërë në këtë rast, themi që nuk është e drejtë themi që të mos agjeroj ose të i lej fare gjarditet pa agjiruar, themi le ti agjeroj për arsye se e, synimi i ti nuk është të veqoj ditën e gjuma me agjirim, mirë po synimi i ti është të agjeroj ditët e shevalit dhe aj mund këto dit ka mundësi të agjeroj e jo ndo një dit tjetër. Pra ndaj themi që në këtë rast lejohet, por nëse i bashkon sikur që është në rastin konkret por nuk ka mundësi me agjru ditën e shtunë as të dielën atëherë i themin këtë rast agjroi ditën e hëte dhe në këtë rast largohush nga ndalesa por edhe nëse kjo nuk ka mundësi atëherë themi agjron branda mundësive më e vlefshme është të agjroi këto 6 ditë shevalit branda shevalit qofta, i të qoftë nëse agjron vetëm të pramteve duke për shkak të pamundësisë sa ti lej fare zoti di më së miri Që çarradh sot jam një motor muslimane 14 vjeçare dhe desha e pyese është e lejuar kur shkon tek te afërmit dhe nuk merr veshje islame a mundesh më u fal me, me pantallona. Un um, fillimisht e pergjoj kët vajzë që paska filluuti fal namazet me kohë, inshallah Allahu e bën nasip që të vazhdojë në, kë, në këtë punë hajrit ë dhe të jetë e kujdesshme vazhdimisht në faljen e këtyre namazeve me rregull. ë Pastaj në ndën tjetër themi që nuk ka dyshim që e namazi kur dëshiron besimtari ta fal namazin atëherë duhet t'i plotësoj disa kushte. Nga këto kushte është marrja e abdesit, pastërtia e kështu me radhë, dhe nga kushtet thelbësore dhe të domosdoshme për posaçërisht për famrën është që ajo ta mbulojë trupin përveç fytyrës dhe duarve, edhe disa peule më kanë thonë edhe edhe këmbët pra këto pjesë duhet pjesë tëra të, të trupit ato duhet tërsisht të mbulohen mirë po nuk është përsëri vetëm ato të mbulohen mirë po mbulesë që me kupti, në, në, në, në, në, në, në kuptim domthon me kuptim termologjik të, të mbulesës për arsye se nëse një e, veshje është e ngushtë dhe bën përshkrimin e pjesëve të trupit qoftë të kofshës apo ndonjë pjese tjetër atë ajo Gjusisht në mundë themi që e kam bulu, mirë po shërja atikisht ajo nuk është mbules, për është shkak se qëlimi mbulesës është që e, mos të duken organet pjesët e trupit e femrës dhe mos të përshkruhen ato mos të duken të formësuara. Pra ndaj e në rrasin konkret parana kur besimtarja dënë medal të falë namazin, atër e falja namazit me roba si kurse që mund t'jen pantolonat të mbules, që përshkrujmë pjesë të trupit e femërës, atër në këtë rastemi që kjo nuk është e drejtë. Pra ndaj, këtë vajzë e kshilojmë që nëse shkonë në ndonjë vizit, që të merë në një pelerin, apo ndonjë fustan, apo diqka qoftë edhe e holë, por faktikisht mund të arritë të ambulloj trupin, ta bartë me veti zakonishtë vajzat bartin edhe qanta që i vendosin gjërat personale, ta lej edhe një Njeksolloj rrobe me vete edhe kur shkon at vend vjen kur ana namazit nxjerrat pelerinën dhe e fal namazin dhe kështu largohet edhe e çon vend kët urdhër të Allahut xhelal ala duke i plotsu edhe kushtet zoti di më spirin pyetja radhës gjithashtu vjen nga një motër muslimane e cila thot jam e punësuar që një kote një në kohë të gjatë në një zyrë në të cilën her pashere ka ambient të përziër mirëpo tash në Ramazan jam bulluar pyetja im është a bën me vazhdu punën apo duhet ta ndërpresat Gjithashtu e përgëzoj këtë themër që pas ka marrë iniciativen dhe pas ka qunë në vendë urdhën Allahu Gjellala dhe qenë ka mbuluar, kurse në raport me punën dhe natyri në punës të cënë e bënë, unë themë që duke pas për asyush rathana tona e, në vendin tona, apo në shushrin tonë, duke pas për asyush se qështja e përzirjes të qështë, Në sin aspektin e adatëve dhe zakoneve të ne edhe duke pas parasysh edhe mënyrën e jetesës që e bëjnë edhe muslimanë në këto në këto anë apo në këtë shoshri themi që nëse vajza apo gruaja e cila është muslimane e mbuluar dhe i përmbaat msimeve islame nëse nuk e ekspozon pjesët e trupit të saj burrave të huaj pas taj nëse është në ambjente të hapora dhe në atë ka edhe burra në ato ambjente, mirë po nuk vjen situata deri të vetëmia me, me ndonjë burë të huaj e kështu më radhë, atër në këtë rast të themi që ë nëse ajo ka mundësi të gjejë ndonjë punë më më të sigurt apo më më të përshtatshme për për të, atëherë do të ishte më e drejtë. Mirë, por nëse nuk ka mundësi, atëherë nuk mendoj se ë është e drejtë ta detyrojmë vajzën apo kët femër ta lej atë punë për arsye se faktikisht rrëthanat e kohës neve në e bënd që femra do mos do do të balafachot me ndonjë rrëthan këtilë nëse ju në pun atër në përdishmirin e saj pra arësujë se zakonisht e ne femrat posashisht në për qytete po edhe në për shatra në dalin jashtë bëjnë ndonjë shit blerje apo shkojnë për dyqane të ndryshme apo i hypin autobuset e këto gjitha janë ëh do të them formë e, e, form e jetesës e cila nuk dallon për mënyrën e punës për çelën vetë është duke pyetur kjo kjo pyetse prandaj them që t'i ndalojmë asaj ta bëj atë punë anën tjetër të që ajo apo edhe vajza tjera femra të tjera të bëjnë punë tjera që janë tanjeta me at nuk është e drejtë prandaj i themi që në rrethnat tona edhe shoqëria si zhvillon jetën te ne mënyra e forma e punës për cinin ajo po pyet nuk mendon se është obligative për të që ta ndërpres atë lloj pune <coughs> Nëpërfytyrë thot në disa fshatra, disa kasap për t'u shmangur rrezikut i godasin kafshët e qurbanit me një lloj armë, donjer edhe me rrym, për t'i rrezuar në tokë e pastaj i prerin. A është lejuar kjo mënyrë dhe a lejohet ngrañja ti njerëz? Po, kjo formë e metodologjisë e praktikimit tek ata kasap është e njohur dhe është e njohur në komb bashkohor e kanë fjalën në Fukahat, juristët islam bashkohorë kanë trajtu kët problematikë dhe në kapitullin ku shpjegohet kjo çështje në kapitullin e ushqimit dhe pijeve rreth therrjes ligjore, ulemat bashkohorë kanë trajtu kët problematikë dhe kanë thonë që besimtari i cili e ballavantëhet me therrin do thotë e bën atë praktik, nuk është e drejtë ta praktikoj atë formë të të të thërirjes, pra paraprakisht para se ta ta thirrë me thikë kafshën që të bëjë ndonjë ndërhyrje të tillë, qoftë me pistoletë elektrike apo me ndonjë metodë që zakonisht kasapët e përdorin që qoftë me me me një thikë, majë thikës e, e preket në një vend larg të kafshën ose edhe me ndonjë mjet të fortë im shoin kokë e kështu me radh, nuk është e drejtë që besimtarët të praktikojnë këtë formë thërirjen, për shkak se E, e kjo form edhe nga aspekti mjekësor vërtetën se kafsha në ato momente e humb veriën dhe e, organet e tij nuk funksionojnë dhe kur ndodh atherja, atherë zemra nuk është duke punuar në mënyrën më të mirë, dobësohet rrahjet e zemrës, prandaj edhe gjaku nuk arrin të del nga nga e, e kafsha që faktikisht qëllimi i therrjes është që gjaqut rrjedh dhe ai gjak mos të mbetet në në në në organet apo në në mishin mos jetë i përzier në mishin e e, e kafshës për arsye se ai gjak në vetvete ashtu siç e vërteton edhe mjekësia në momentin që ballavaçohet me oksigjenin dhe me hapsirën me një herë mbushet me mikrobe prandaj ai gjak është më mirë të rrjedh dhe të del nga nga organi i i kafshës që dëshirojmë ta ta servojm apo ta përgatisim për ushqim, edhe në këtë form për këtë shkak edhe bëhet therrja, dhe për këtë shkak edhe nuk lejohet e ngrënia e, e ngordhësirave dhe atyre shtazëve që vdesin vetvetiu apo ngordhin vetvetiu për shkak se e, gjaku mbetet në trupin e tyre dhe automatikisht e bën të dëmshëm përdorimin e atij mishi i cili është i përzier në atë form e, me gjak. Prandaj e, ulemat bashku orë thonë që nëse besimtari balovacën therjen atërë duhet ashtu si kaporosit për nga merën sa sënëm në disa hadithe, duhet fillimisht të mprejthikën mirë dhe të, të, të zotroj kashën, të lidhë mirë dhe të balovacëj therjen dhe kështu që të pres deri sa të del gjaku të rësisht dhe të del shpirti kafshës, pas taj Të filloj ta përgatis apo ta ndaj mishin nga nga nga trupi i i kafshës në këtë formë të veproj. Dhe kjo është ajo forma dhe mënyra e ligjshme të cilën duhet ta aplikoj besimtar i në i cili e ballavaçon therrën. Mirpo në anën tjetër, nëse neve na servot ky lloj mishi apo e, dikush prej muslimanëve e bën këtë formë therrjen, e themi që ashtu si thash nuk është e drejtë, po Analeo ta ham atë ushim apo jo, me një fjalë a duhet ta trajtojmë atë ushim me gordhësir apo nuk trajtohet me gordhësir, fukahat thonë që përderisa thërrja prap ndodh duke pas kafsha duke mos ngurdhur kafsha për arsye se ajo forma e ndërhyrjes që e bëjnë me pistolet elektrike apo me me thërrje në në në kokë kasapet kafsha nuk ngurdh por e humb vëdijen dhe zamra i punon me gjithsej me intensitet më vogël atëra ata thonë që në këtë rast përderisa e ballavaçohet do të thonë e therr kafshën parasit në ngord, atër lejot të hatë a i ushqim me gjithë se besimtari të aplikoj apliko një form të til të thejres nuk është e drejtë. Zote edhe më smiri. Pa. Pytja tjetër thotë, nësë qaroni një qka për ditën kametit, e kametit, rinjalljen e ises a.s. daljen e me gjucheve dhe e gjucheve është një pytje... Po, është një pytje që për ta trajtuar, nështë në ta duhet në trajtuar në disa emisione, apo dhe edhe ka që fartëthuhet rëthyre mjaft, por unë do të mundohem shumë shkurtimisht të them që e, nuk ka dyshim që e, Allahu Gjella Valla në Koranim Famlarit krahaz shumë paralajmrim e dhe gjërave të cilat nga ka informuar, nga ka informuar se kjo botë të cilën neve e shohim dhe e përjetojmë e kam përjetuar edhe gjenerata të paranesha do ta përjetojnë edhe gjenerata të cilat do të vinë pas nesh një një ditë do të i vi fundi edhe ajo quhet dita e kiametit apo e fundit të botës dhe pas kësaj do të ndodht dita e gjykimit ku të gjithë njerëzit pavarësisht ku kanë jetu, do të ringjallen dhe do të dalin para Allahut xhalla wala për të dhënë llogari për veprimet dhe, dhe punët e tyre. Nëse janë të mira do të shpërblehen me të mirë, nëse ato vepra anë të këshia atëherë nuk ka dyshim që do të japin llogari dhe do të dënohen për ato vepra. E gjithashtu Allahu xhalla wala në Kur'an e famdhart edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithe të shumta na tregon se para kurt afrohet koha e fundit e kësaj bote, pra kataklizmës, kiametit, do të paraqiten disa shenja apo disa para shenja, të cilat neve i quajmë në, në gjuhën e popullit alamet e kiametit apo shenja të kiametit, të cilat në një formë apo tjetër njerëzit që do të jetojnë atë kohë do të paralajmërohen se kjo shenjë e ditës së gjykimit që ata të kthjellën dhe të rikthehen Zotit të madhreshëm për ato e, për ato ditë që u kanë mbetur deri në fundin apo deri në vdekjen e tyre. Etas këto shenja të kıyametit janë dy lloje. Kemi shenja të mëdha i kanë quajtur ulemati që janë pak më më të veçanta më paralajmruse dhe më të mëdha do thotë si ngjarja dhe si ndodhi dhe kemi disa që paralajmrimet që faktikisht nuk janë të përmasave globale apo shumë të mëdha, por janë paralajmrimet që faktikisht disa prej tyre edhe edhe ne në përditshmërinë ton i përjetojm për shkak se janë paralajmrimet që nai ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ne vetë sot i shohim edhe me me syton. Prandaj për t'i trajtuar kët ashtu si sthash pak më herët do nevojitet shumë emisione dhe çasje nga aspekte të ndryshme. Kurse konkret për për dy shenja për të cilat pyet, ky pyetës është ardha i Isaut alayhiselam dhe paraqitja e gjyqjve dhe me gjyqje themi se ardha i Isaut alayhiselam është për qëllim pejgamberi i Allahut Isa alayhiselam i cili ka qenë një nga pejgamberët e Zotit të Madhërisëm, i cili ka lindur pa bab, me nën dhe faktikisht kët pejgamber kristtarët e trajtojnë se është djali i Zotit, për shkak se ka lind pa, pa bab dhe baba i tij është Zoti dhe kanë etiketuesë është djali i Zotit, që në fakt nuk është i saktë, ky ka qenë pejgamber dhe Allahu xhela welah për thot thot për të vërtet shembulli i Isa saley salam pa bab, që është krijuar është sikur se shembulli i Ademit alay salam, që është krijuar pa bab dhe pa nën. Pra ajo veçantë nuk e bën atë që ta trajtojmë neve si diçka një kriesë hyjnore, një kriesë kuptimin që arrin specifikat e Zotit në asnjë formë, por ka qenë i dërguar pei dërguarve të Zotit, i cili ka ardhur me misionin ashtu siç kanë ardhur edhe pejgamberët e tjerë. E, ajo është fardijet për këtë të dërguar e, në kurani në familartë është se kjo njeri armisht e ti kanë tentu me embyt dhe me, e, me evra ma dje dhe me kryqëzu e, dhe kur ka arda i momenti që tazënë këtë Këtë peygamberin A.S. duke për ndjekur, këtë Isën A.S. duke për ndjekur për ta zën, atërë Allahu Gjallahu A.P. wa ma qataluhu, wa ma salabuhu, wa lakin shubh bihe lehum, që Allahu Gjallahu A.P. kër kan ardhë për ta zën, ata as nuk e kan zën atë, as nuk e kan bjytur, asë nuk e kanë kryqëzu, ashtu si që pretendojnë, faktikisht këtë pretendim e pranojnë edhe kryqëterët, thonë që Isë al-Islam është kryqëzu, po në faktë kjo nuk kanë dodhë, por ajo u është për, Allah Gjallahu al-Abad, u është për nxasu atyre, dikush tjetër me Isën al-Islam e kanë zonë atë dhe e, e, atë vepër ja kanë bë ati personi e jo nështë, Isa sallallahu alaihi wasallam, kush ka qen ai personi, ka qen ai personi i cili e ka tradhtuar në fakt Isa alaihi wasallam, por Allahu subhanahu wa taala ja ka ndryshuar formën atij dukën atij dhe e ka prëngjasur me Isa alaihi wasallam dhe armish kur kanë ardhur tek ai e kanë zën atë dhe atë e kanë kryqzuën në vend të po, islam, e, Isa alaihi wasallam. Mirë, por çfarë ka ndodhur me Isa alaihi wasallam? Ësaktë, ose Isa alaihi wasallam është ngritur në qiej edhe prej shenjave të Kiametit ose ky do të rikthehet në në këtë dynje, ashtu siç paralejmëron al-pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në, në hadithe të sakta, do të rikthehet në këtë dynje dhe pasi që të kthehet do të jetë do të bëhet besimtar musliman pra, dhe siç vërteton Muhamedi sallallahu alajhi wasallam thot kur do të kthehet ky, do ta thej kryshin për ta për ta dëshmuar se nuk është në atë fen të cilën jam veshin kristtarët pejgam IS-s alejsalam, por gjithashtu do ta mbysë derrin për të dëshmuar se hanga ngrënia mishit të derrit nuk ka qenë prej praktikës së pasusëve të IS-s alejsalam, mirë po kjo ka ndodhur pas pas vdekje pas ngritjes e Isa atalay salam në qiell dhe pas devijimeve të cilat i, i, i janë nshtrua i është nshtruar libri me të cilin isha dërguar Isa alay salam prandaj edhe për këtë shkak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tregon se do ta therrë dhe do ta mbyt edhe derën <të> e prishanjave te kiametit osht edhe kjo ndodhi kjo ngjarje e cila do te ndodh do te vjen isalesam dhe do te jetojne ne tok para para kiametit nje koh e, e, thuhet se do te jet 40 vite e, e, dhe thuhet se do të, do të, edhe do te martohet e kështu me radh pra pra osht prishanjave te kiametit qe pejgamberi sahasun e ka permendur dhe me detajisht kjo kjo ngjarje dhe kjo ndodhi permendet ne librat qe për shkruajnë më detajisht shenjat e kiametit. Ndërto është edhe janë disa libra që janë përkthyer në gjuhën shqipe. Pra prej tyre është një libër që ka shkruar hoxha Allah e m'shiroft Osman Abazi Shenjat e Kiametit, i cili gjendet në për librari dhe ky lexu ky shikues mund të, të gjej atë librin dhe të lexoj pak më gjatë për këtë ngjarje. Është edhe një libër tjetër që gjithashtu është i rëndësishëm për shkak se ka qenë temë e magistraturës, i cili është përkthyrë çë e ka emrin shanya te kiameti gjithashtu i shkruar nga Yusuf Al-Ghabil edhe kjo është e përkthyer në gjuhën shqipe dhe mund ta jej lexuesi edhe të zgjerohet në kuptimin e këtyre ngjarjeve. Pastaj edhe ngjarja e gjugj edhe me gjugjve janë disa krije sa që faktikisht janë sikurse prapëjardhën e kanë prej janë njerëz, mirë po janë shumë agresiv dhe do të bëjnë çrregullira shumë të mëdha në tokë dhe kjo do të ndodh para para ardhjes së ditës së Kiametit, edhe do të jetë një paralajmrim. Dhe ka komentet e ulemat se cili popull popull është ky dhe a ekziston tas, a kemi mundësi të kontaktojmë me ta e kështu me radh, dhe këto trajtime mund të lexohen në këto dy libra të cilat i përmenda pak më herët, zoti i mëshirës. Atëherë është do të bëjmë një shkụputi të shkurtë, do të rikthehemi pas pak. Ndërsa ju mëshiro dashur që ndroni edhe më tej për trajtuar më pas pyetjet e tjera. Shikus të ndëruar, jemi rektuar sërish në studio për të vazhdoar me pjesën e 2 të emisionit dhe pyetjet e mbetura. Hoq, po vazhdoj me pyetje në radhës një shikus të thotë se si komentot shpreja shioni në ajetin, do të shioni vdekjen. Po, Fjala Allah të madrëshëm kullu nëfësin dhe i katulmaut, gjdo shpirt, gjdo gjë që ka frim dhe ka jet, do të shioj vdekjen. E, qëlimi shijimit në të të të të të të të të të të ndoshta dikush ka e ndërlidhur me aspektin e shijes që mundet njërin ushqime e kështu me radh, ë është në kuptimin e ndjenjes, do ta ndi atë, do ta do ta do ta përjetoj atë në këtë në këtë kuptim është dhe ka ardhmë këtë kontekst, jo në kuptimin që do ta haj apo do ta do ta shijoj atë në kuptimin sikurse që i, i shijojmë ushqimet e ndryshme, por është përsellim do ta ndiej dhe do ta përjetoj atë. Edhe ai momenti i ndarje se shpirtit nga trupi është një moment shumë i vështirë për njeri unë dhe jonë disa agonit me cilat balahachot besimtari edhe jo besimtari në përgjësi prandaj edhe është diqka e hidhur në një formë për, për njeri unë prandaj edhe për këtë shkak Allahu Gjela Allah në para lejmëran neve për të pasur parasysh se njeri u sa do që tjetoj sa do që qet kat ymur në këtë dynjo megjithat do të ballavaçohet me përjetimin e kësaj ndarje dhe kësaj vdekjeje dhe kjo është për qëllim. Pra, çështja e shijimit është për qëllim përjetimi dhe ndjenja e e, e vdekjes asaj ndarjes së trupit nga shpirti. Një pyetje tjetër, një shikues të tjerë që janë fillestar dhe rregullisht shikojnë programet tuaja, e dëgjoi edhe recitimin e Kuranit. A është gjuna me dëgjuj kuran shtrir pa abdes? dhe nëse ndonjëherë gjatë xhimit më zot xhumje nuk ka të keqë për shkak se vet Allah xhela Allah në Kur'an famlar kur fol për sifatat e besimtarëve thot elladhina dhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ويتafakkaron fi khalqis samawati wal ard thot ata të cilët e kujtojnë Allahun e Madhërisht, unë duke qen duke qënd në këmb, pastaj duke qen ulur dhe duke qen të shtrir. Për kujtimin e Allahu Xhala Allah Gjallala, bëhet edhe me dhikr, me me lutje të ndrushme, bëhet edhe me leximin e Kuranit. Kështu që leximi i Kuranit duke qen i ulur apo në këmb, po edhe i shtrir nuk ka të keqë, nuk është ndaluar, dhe nëse besimtari e bën kët, atëherë nuk do të thotë se ka ne përkëmb diçka nga nga ritetet e fes apo dispozitat e fes, edhe nëse fal nëse i e lexon pa abdes për shkak se për këto dy veprime kemi uh, sakt uh, shembull në praktikën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam i cili ka lexuar edhe duke mos pasur abdes, po gjithashtu ka shembull edhe ti ka lexuar edhe duke qenë i shtrir. Tregohet në një hadith se I dërguar e dërguar i Allahu te Muhamedi lavdrim dhe paqe qofshin mbi te eh, sahabet shoktë e ti tij tregojnë se si më, disa raste ka lezu Kur'an duke qenë i shtrir në prehrin e Ajshës. Pra duke qenë në këtë formë është për shkalu për shkruar që jap me kuptuar që edhe leximi i Kur'anit duke qenë në këtë formë eh, nuk ka të keqje, prandaj edhe nëse njeriu elshon televzionin dhe shtrihet për të pushu dhe gjatë shtrirjes e jalshën zërin dhe dëgjën Kur'anin, nuk ka më katë edhe nëse e zë gjumi, nuk ka gjithë keqe edhe më mirë apo shumë më mirë është të flaj në këtë formë se sa të lëshoj në një muzik apo diqka si që është prehi të këtë disa njerëzë të fatkesisht. Anë gjuna me mbjell Lule Mbivarë. Aftësinë e tij. Po, e praktika e mbjelljes së luleve apo pemëve apo rregullimi i varrit e customar radh, ma e pakta që mundemi të themi në lidhje me këtë është se është një formë përgjassim me adetet dhe me zakonet dhe me praktikat e ju jo besimtarve apo ju jo muslimanëve. ë Neve Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pastaj gjenerata e pastim sahabet dhe ata te cilet kanar dhe pas tyre shembulli i un është janë këta dhe nëse dëshirojmë të arrijmë shpëtimin atëre nuk ka dyshim që ne duhet t'i pasojmë dhe të jemi shëmbëlltyr për neve këta njerëz pra duke filluar prej Muhamedit sallallahu alaihi wasallam shokut e tij pastaj gjenerata tabeene të cilët kanë ardhur pas tyre, pastaj ata të cilët kanë ardhur pas tyre dhe të gjithë ata imam duke filluar nga katër imamët e njohur dhe ata të cilët kanë ardhur pas tyre pri muslimanëve të hershëm dhe të mirë. Pra kta duhet të jenë shëmbulltyra jon dhe ata që është kanë praktiku në përdiqëmërin e tyre punë që si e kanë bërë, edhe ne duhet i bëjmë në atë formë. E kanë fjalëm në aspektin e rituale dhe veprimeve dhe punëve i badetevë për arsye se aty është shpëtimi. E, dhe aty është ajo garanca që jemi duke vepruar drejtë. Nuk është garanca në dukje në tyre, nuk është garanca në zbukurimin atyre i badeteve e kështu me radhë, por garanca është në t tradicionalën dhe pasimin e asaj që e ka bë Muhammedi sallallahu alejhi wasallam dhe shokët e tij dhe gjenerata të cilat kanë ardhur pas tyre. Prandaj ne ve e shohim që praktika e zbukurimit të varreve, qoftë me mbjellje të luleve, pastaj vizita për të punuar aty dhe vadit ujitur këtyre, këto lule, mbiqqyrur, këto krahaz që nuk është adet i besimtarve kjo praktik në të njëtin kohëm e humb edhe qëlimin dhe synimin se pse bëhet vizita vareza. Pra arsue se neve edhim që tek besimtarët vareza të bëhen zijaret apo vizitohen për dy arsue. Arsue e par është që besimtarit të bëjt dua për atat ata të vdekur në ato varre, po në të njëti nko edhe të përfitoj dhe të përkujtoj veten e ti për vdeken që e pret edhe kështu që të përmirsoj veten e ti. Këtojnë qëllime, kur njeri u mbjëll lule, atërë a i obligo që ato ti ujitë dhe ka mundësi nështë ta qdo ja me thanë duhet me shkute varre se me ujitë lulen edhe humbë edhe qëllimi dhe synimi se pse, pse e, e, viziton ato varre e kështu më rallë. Pra ndaj, o them që më e pakta që farë mund të themi në lidi me e, mbjelljen e luleve, në vareza, penve, e kështu me radhë është ajo se nuk ka qenë tradit e besimtarve e, të hershëm dhe nuk duhet të jetë as tradit e jona. E, dysa prej njerëzve mund të mbështeten me një praktikë e, specifike që i ka bërë pejga merës salalale usëm me një ras me një dy vare, çka sendo që ka duke kalu Muhamedi sallallahu alejhi wasallam dhe e, është ndallet në varr dhe ka marrë një një një fije apo një pemë të njom dhe ka e ka vendos mbi varr dhe ka thonë që e, e, ta dy njerëz janë tvarrosur në, kët, në këtë në këtë tovarreza janë duke u dënuar për disa veprime, nuk kanë qenë ato veprime shumë gjynohe të mëdha, mirëpo Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem ka thënë shpresoj që derisa kjo pe, kjo pema apo kjo shtaga e njom të cilën e, e lash këtu, derisa të thahet, shpresoj që Allahu xhela ualla to a zbos danimin atyre. Dhe kjo është një praktikë specifike Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili nuk ka dyshim se për disa gjëra ka qenë informum nga Allahu xhalla ala për disa veprime posaçish në në punë të fshehta dhe gajbiate të ndryshme. Prandaj dikush të pretendoj se don e bëj kët me kët qëllim nukosht e drejt për arsyesë se kët nuk e kanë vepruar as sahabët pas Muhamedit sahasullam dhe në kët gjë nuk e kanë preferuar dhe nuk e kanë nxit në kët as imamët katër imamët posa ç'ishte me dhëmbëve të cilë kanë ardhur më pas prandaj themi që e saktë është që nëse një musliman dëshiron me me vizitu varrin e babës së vet apo nanës apo të vllaut, motrës, djalit, cikës e kështu me radh atëre letjet synimi i vizites që të bëjdoa për të e, pastaj të kujtoj edhe vetin e ti për, për fundin që e pret e kështu më rallë, e jo të prekupoj veten që shme mi mbajt varin, që shme mbjell lullet, që far lullet me mbjell, që far rendi me i ba në gjyrat e lullet, e kështu më rallë dhe kështu e, krahës që i bën përgjasim me, me jo besimtarët, pra rësysi se kjo që si thash pak me heret është tradit e jo besimtarve apo jo muslimanve në përgjësi, ë jo tradit e besimtarve zoti i dhe mësimi po një shikoas tjetër pyet se a është e mundur të na shfaqet shejtani në fytyrën e pejgamberit alay salam duke pasur arsye parashysh allah ka thënë se askush nuk mund të manipuloj me fytyrën e tij ose në emër të tij ë kjo është hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili thot në në një hadith se nëse dikush më shehun në ëndër, atëherë ai ka më kap më të vërtetë për arsyesë se shejtani nuk ka mundësi që të formohet në me me dukjen time. Ë pra është hadith, nuk është ajet Kuranor kjo, kjo thënie. Ë kurse a është e mundshme të themi që e, ka qenë praktikë i Ibn Sirinit. Ibn Sirini është një nga komentatorët më të njohur të të ëndrave të njerëzve dhe ka disa libra që janë shkruar për çka është shkruar ai apo çka ka komentuar ai dhe njerëzit i kanë përcjellur dhe kjo çështje është ka të bëjë pak edhe me prirjen dhe me me suksesin që Allahu xhallaulla mund t'i jap disa njerëzve posa shirdis sa ulëmave pra jo gjithë kush ka mundësi të bëjt komentimin e ndra dhe në praktike në i bënsirinit thuhet se kur ati dikush i thashtë se e kam pa pejgamberin së lalali nësëm në ndër thashtë të përshkruma si e kepar dhe nësi ja përshkrun të dukjen ashtu që është e vërtetuar në përshkrime që ja kanë ba se habet dhe tabenet që kanë ardhur pas të Muhamedi esasën posaçisht po sahabët që e kanë pa Muhamedit sallallahu alejhi dhe kanë përshkruesi e ka pasur mjekrën, si ka pasur sytë, si e ka pasur fytyrën si e kështu si me radh, flokët më radh, e kështu me radh, shtatin ekstu. e kështu, nëse ai që e ka pa ëndër ja ka përshkruar në përputhje me ashtu siç e kanë përshkruar sahabët Muhamedit sallallahu alejhi, atëri e, e s. S. S. ka fon në rregulltë e që e pa Muhamedit sallallahu alejhi saktë eh ai ja ka komentuar se përshkrimi ka ndodhur në ndonjë formë tjetër eh pra jo ashtu siç e kam përshkruar i tur sahabat atëri i ka thonë i ka thonë se ti nuk e ke pasë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam Por arsyeja se kështu nuk është dukur Muhamedi sallallahu alejhi وسalam. Dhe qëllimi i hadithit që shejtani nuk ka mundësi të formohet në të duket në në fizionominë Muhamedi sallallahu alejhi وسalam është për qëllim kjo. Nuk është për qëllim që shejtani nuk ka mundësi të manipulojë dhe të, të në anërt të përfytyrohet dikujt dhe të paraqitet se gjaja është Muhamedi sallallahu alejhi وسalam, por ajnë fakt nuk është. Por nuk ka mundësi shejtani ta ta merr fizionominë e Muhamedit sallallahu alajhi wa sallam dhe ti paraqitesh dikujt në ëndër. Kjo është ajo që far nuk ka mundësi, e jo që në formë të rrejtshme të paraqitet shejtani se është pejgamberi sallallahu alajhi wa sallam, ande fakt nuk është. Kjo është e mundur. Ajo që farë nuk është e mundur është që shejtani nuk ka mundësi ta merr fizionominë e Muhamedit sallallahu alajhi wa sallam dhe ti paraqitesh dikujt në ëndër. Zoti e di më së miri. Ne sallojtojmë mbi 40 kilometra, a më lejohet të më shkurtoj namazin? Çështja e, e personit se kur llogaritet udhëtar musafir dhe kur i lejohet shkurtimi namazeve dhe kur i lejohet lënia e axherimit e këtu me radh është temë e, e debatit të ulemat në në në çështjen e, e largësisë se sa sa duhet me qenë ajo ullëtimi i një njëriu që ajtë të trajtohët ullëtar. Disa prej ulemave kanë thanë që minimumi duhet me qenë 80 km dhe kjo është me ndim i përzjedhur kërësisht nga djetarë të medhebët Hanefi dhe disa djetarë të medhebët tjera si kurse Malikit e tjerë. Disa të tjerë kanë thanë jo 80 po 120 e kështu më radhë. Pra janë mundu të bëjnë për aferësisht një një kufizim që nëse dikush arrin kët kilometrazh atëherë ai duhet ta shkurtojë namazin dhe nëse e prish edhe xherimin atëherë i lejohet për arsye se e ka marr epitetin udhthar. Por nëse udhimi ti i tij është më i shkurtër se kjo, kjo shkon në një vend dhe, dhe kthehet menjëherë dhe, dhe por derisa udhimi është i shkurt, më pak se 80 km, kanë thënë se ai nuk duhet të trajtohet udhthar për shkak se e, nuk i ka ato peripetitë udhëtarit që e, t'ja lehtësojmë apo t'i lehtësohet atij edhe falja e namazit edhe agjerimi në përgjithësi. Por disa prej ulemave kanë nuk e kanë kufizuar këtë me kilometrazh, për shkak se nuk kanë ndonjë hadith e, strikt i cili kufizon se çfarë duhet me qenë për të menjëndistanca për tu trajtuar udhthar. Prandaj disa prej ulemave kanë thënë që kjo duhet të nënshtrohet rrethallave edhe urfit apo adetit së një adetit të një shoqërie. Çka ajo shoqëri e trajton udhtim. Nëse ajo shoqëri e trajton udhtim shkuar në prej një qyteti në një qytet tjetër që është më i largët dhe e konsiderojnë se kush ka shkuar atje vërtet ka bën një udhtim dhe përgaditet, përshëndetet me familjen, pastaj i bën disa veprime që zakonisht udhëtarët para nisjes para përgaditen, atëra nëse distanca është edhe më pak se uh, 80 kilometra kanë thënë se ai duhet të trajtohet udhëtar për shkak se uh, rrethonat Urfi zakoni i atij vendi e bën që ai uh, uh, ai uh, të trajtohet udhëtar për shkak se është edhe një e, parim fikhor që urf apo adat e zakone në ato raste ku sheriati apo e, dispozitat sheriarike kanë heshtur, pra nuk ka diçka decisive as në Kur'an, as në hadithe të pejgamberit sa sallallahu alajhi wasallam, atëherë më njëherë baz vjen edhe zakoni apo tradita e, e shoqërisë. Dhe kjo mund të dalloj nga shoqëria në shoqrinë tjetër, e, mu më kujtohet me një rast të un kur kam qenë në studime E, aty në, i kisha disa student koleg e çe so bashku me sonim dhe ata udhtonin prej e, qytetit ku isha un në një qytet tjetër dhe vinin zakonisht çdo ditë dhe udhimi i, i tyre ishte 120 km prej atje deri në në vendin e, e mësimit do thotë deri në fakultet dhe un duke i pas para syrë rrethana tona nisin 120 km është shumë larg dhe e, kuptoi shasja ata faktikisht e shkurtoi namazin dhe kur fillova një ditë bisedën me tata ta ai më tha që ne nuk e shkurtojmë namazin për arsye se qyteti nga i cili ne vim është afër trajtot tek nesri është afër këti qytet e prandaj udhëtimi jon prej atij vendi në tjetrën e bëjmë praforsisht për një orë, një orë e 10 minuta është afër dhe për këtë shkak nuk e shkurtojmë namazin, as nuk e prishim axjerimin dhe është një udhtim që e bëjmë vazhdimisht dhe është shumë normale te ne një distancë e tillë. Prandaj edhe kjo jap me kuptuar që vërtet këto i nënshtrohen edhe rrethanave të vendit edhe rrethana të një shoqërie dhe për këtë shkak edhe disa prej fuqhave kanë thënë që nuk është e drejtë të kufizohet kjo me distancë kilomet me kilometrazh, por të kufizohet varësisht prej atetave dhe zakoneve të një shoqërie. Prandaj Gjithashtu them edhe në rastin konkret ajo kilometra 40 kilometra që faktikisht tek ne është paraforsisht prej një qyteti në qytetin tjetër, nuk mendoj se është një distancë shumë e madhe, një distancë e e konfialen edhe në në sipas adatëve traditës son, prandaj nuk mendoj se është e drejtë që duhet shkurtohet namazi, por më më e drejtë dhe më e sigurt është që të që të e, ploçohet namazi për dallim nëse udhtimi do të ishte më i gjatë për shembull prej Prishtinës në në në Prizren apo diku në Shkup e kështu me radhë që faktikisht është një udhtim më i gjatë që besimtarit nuk njeri nuk niset për çka do, pra e bën një paraprgatitje pak më më të mirë, atë në këtë rast themi që ai e shkurton namazin. Zot Në aspektin e Një fundit për sunetë, thotë jam fillestarë në namaz desha të dinë se sunetët duhet i fali para apo pas farzit. Shumë shkurtollasic. Po çështja e suneteve dallojnë. Disa namazë sunetët falen para, disa namazë sunetët falen sunetët falen pas. Për shembull në namazin e sabahut suneti falet para dhe nuk është e drejtë që qëllimisht ta lënë pas pas farzit. Në namazën e drejkës kemi synet edhe para edhe pas, pra 4 para farzit dhe 2 pas farzit. Në namazën e i kindis i kemi 4 para farzit, pas farzit s'kemi fare. Në namazën e akshamit i kemi 2 pas farzit, kurse para farzit e 2 pas farzit e nuk kemi po edhe edhe pse disa disa hadithe aludojnë që nëse i falim dy edhe para farzit ka qenë praktike Muhamedit sallallahu alajhi wasallam edhe kjo gjithashtu edhe edhe në namazin e ikin në namazin e yatis <tër> uh, sünnet e kemi pas pas forzit edhe edhe para forzit 2 ose 4 ashtu siç është praktik te ne zot e dimë më së miri atëherë që këto i kishim pyetjet personave ju falenderoj shumë që gjete të kopë për çënësi edhe unë ju falenderoj për ftesën miqtë të dashur këto i kishim përgjigjet ju vazhdoni edhe në tretën na shkruani në email adresën tonë si danë përmjet mesazheve ne do të takojmë sërish inshallah në emisionet tona të ardhshme deri atherë selam aleikum